يس اننك الشهر الحرام د دې آيات د مکتب سره مناسبت اوره کوي د حقیقيته کتاب مصبه ذکر شاو کتاب غاځي دی اپ عاشق ګورم کله شي ویځه ځاید نه دې کې دا شھر دا دې ته ټانغاره کې مو سره ذکر کېږي نو دا یې سره مناسب شي پاته استانا د تطوست څخه نو یاهو مسلمانانو په دپیامد اسلام باندې د پیامبر اسلام د شھر الحرمو اشخرا توم باركیت او سلو. یا داب مشرکان راقیت بان پیانبر الاسلام بانی او خبر و سوالی او شان امزول لیه اگه بیانیم اشاءالله و داگه بارکیت او کفه همبر بانی با مسلمان بانی از ایب لگو و داگه با تقوز داگه داگه داگه داگه با خلومانی شو چې پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم یې په لريلېږي د جنگي په نامه زميشتې مخه طالب یې تکسان او د جماده اخر او د محرم د میشتې نه مخ کې میاش چې کومه ده اخیری او مخترم می رجب چې داغی نمخ کی میعشت رجب نمخ کی میعشت جیماده اخرا جیماده ثانی اخیری راز لچه پیانبا علیه سلام لشکر اغر اس خط بار آلان تکسان او پاگئی بان در عبدالله بن ایم جیخ ایمیل کو داغی تا دا پیانبا علیه سلام در پپور زیو اخه ته خط لکه او خط او دویلګل اخته ولورقه بس دا خط ځان سره ولاړ زدا الله کوم باندې روان شي ازه خط مله لبس دا به تاثیر شي دغه زمزلوته مکمل اول ته قرانو ته وينه خط له او کوو ملګرو باندې روان او به خط کې جماع کوم حکم کړي باندې روان د بیا په مليږي سحتي مګا رقم مليږي تاسو لذي په دي توکي لنډ شي او کومه کاټي کیږي شحتوري نزي نه نزي بعد بنا کو بیا چې کله پڑھاو واچو خطه کولو پر مې په اندر بسم الله الرحمن الرحيم اننا باث سر على بربه الله تعالى بمن معك من اصحاب حدت انزلنا بدنا نخله ترسل بها عيدة للقريش لعنها كتأتينا منها بالخير دالت هذه الكلمة شروعكم قنم در الله صلى الله الرحيم نخطق بسم الله لكل فكاري وبيل الكلمة جزا بز روانا الله كنم صلى الله ببركة سر روانا بوزارة ملكم جرى التأثرة تردی جبتنی نخلط ہو رسی نو انتکی بیا تو سوکا فر صدوی ها انتکی کینا موچاو بیسا تو قریشو کا کلر آرانا تو شاید چاہگے بارکتا سوکا دا خیر خبر را را نو بار ملدتا بیداری سمانو تا آتا او ملکو بتا ہوئے ما ته امر اسلام درې وخت کې ویلي دي چې په تاسو باندې زبردستیونه کوم نه سوق چې ما سره زین د شهادت اراده یې لړل <تصال> شي چې واپس بس واپس دي شي دا خلک دیم او موږ یې بس راوځو ته په سامان دي یو کسم واپس نشي چې کله موزهه موزه قرعه فاعته حجاز انجران مو ته ویل نلته کې به صحابو چې دینه په کور غاړه وره دي د دې غاړه به نمبر په نمبر باندې او د 7 سی موبایل ورځني اذان د دې غاړه او په ناتنګ ورشکه او نمبر په نمبر باندې دل موذابې ته طلب کیږي وه او به ملګری ان ترسله د دې نحله ترسله د مکې او او دی بانی او کافلان اگر اتیر شو کافل راتل در پریش و کافلان او او او اکتی مکنهو ختشوید کافلان و مشرکانو بکی ایسی بس ووسکو ویسنور سامانو تجارتی سامانو دو تایب میرا بستو بار حدیث جیولی دل ابدوا کیا دی بکی مشوره و پلا چه یه را بزدخواسی دی بمانداو جبزدخوا جماده الاقرايري ورځدار يني رجب لا شروع شوو شوی ني دا غنه شروع شوو بیا محترم اميخ په صباحي شروع کیږي نه راځي چې سنا شو او که صباح شو بیا دغه محترم اميخ ته داخل شنو بیا سن شو کول ني تعارف وکړو چې دیسره په سنا سي تعارف وکړو د دې کې ومنبر واقعي ابن عبد الله صحمي صحابو کې هغه لګې درينه یو ا مختلف کسانو وایي نه پاي کيو پس ا عمر ابن الحزرمی عمر ابن الحزرمی عمر هغه یو چې مشته بسراموش د اسلامي لشکر د دا ترپدالونډه کسوها عمر ابن الحزرمی چې ده د مشرکان له ترپدال کلهش دغه کسانی که ا ابن کېسان عثمان دغه کسانی ته کې ديان کده اول په اسلام کې دا اول کې دي انچې دا د وکسان کې دي ايو بل ملګر لاره ای صلی الله علیه و التحیه نیو یکه تل په درت کې دي ان په ايو تختې اپا څنګه د تدلوه له بل هغه ځانه باسه مسلمانانو دایر کاپلان اران او استا کېان نه واستو چې وسره پیغمبر اسلام اول دیگر مکه خبر لگید او پا مسلمانان ایبل املا و گره مسلمانان چی دی ویدیدی میاشت احترام نکی مخترمی میاشت احترام نکی باگی که بو رو او مال تا اسراو کلا مالی و آغستا او مکه چی که مسلمانان ایبل او کلیدیل او نو اغی بانیمون غیب لگو اغی لبی پی اورنو ورکل بور اتاسو دین بدل که نو میاشت مخترمی او اس مخترمی نگارن فدیکی جنگ پاوی پیام بارلی اسلام دم دا خبر رو بسیدن پیام بارلی اسلام عبداللہ بنی جہشتا ویدی اعمال کرتا چی گورتا اوستا ہمارا دا کتالا نویلی جی پیمیشتا محترمکی کتالا کتالا کتالا پیام اسلام دا غینا سی شی وانا وست دا غینا مسلمانان دا, دا سری والا بارکی سختی شروع پلا خبری شروع شدی دی بارکی جردادی خکار نائیں گے نو هغه خپل دا ګومان پیدا شته دا زموږه غلطی شوه دا مونږه ګناه او ملامت وشي پېवाږي او پیغمبر اسلام ته يا رسول الله موږ په دې کتل کمن په فضا قط او چې بیا مرسته وکړته نو جب دې استملی نو موږ دا مطلب نه مونږ په شک یو بس الله داعي تن نازل کړه دا آیات تر هغه او دیکی دا علی اللہ تلا بیان بار حل دا مال تا غست و نغا غنیمتو کانا لشو پینزمائی سید پیامبر علیہ السلام و آغست خون سید پیامبر علیہ السلام و آغست چکا غنیمت مال کتاوی چی مثلون پینزلہ کدی لیو لاک آغا غست شکی امبر علیہ مسلمانانو تقسیم او سلوری سی اغیتوار چکم کسان اغتلی و آغا جیہاد والا کسان چیو سریع والا بکای سلوری سی او بیا چکن کې ديانو باغان اېکسان له لګلداري دی په دې باندې که پیغمبر کسان د قابلیت وروسته په تشویق غوښتنې ګرځولته استم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه راشي به ورک او کارانه وینه معنا مطلب دا ریټاسو اثر سره کړئ ندیم قتل او مقابله هر کله چې غران پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نبی اکرم جان کیو کہ میو حکیم ابن و اسلام رال صحابی شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بادشاہ ابیا دیرس کو شہید شویل کبیری معونک ہیں با با جنبیری معونک کی بیا دیر شہید شویل اور حضرت عثمان ابن عبد الله بس کافر وا پس مکہ دلدار عالم تکو مرش اور دا کچون کم تختیدلو رسول ورجو یو بجے مسلمان شہادت یا دې ویشت او دبل نو فنجه ونې دې به د جنګ محدود پرز باندې اسره خطا په خندق ته حضرت خندق نه ورپورو ځه بس سره د اسره خندق کې او پاغي کې مردار شو امردار بیا موږ چې کانه وټه پیغمبر علی سلام دې موږ په سيد پورا مردار را لاره لاګه جسد دا او دا سلوواله درې والا دا مردا نه نه ایاتن دې او تپوس بیا څوک یې نه مسلمانانو پیغمبر اسلام نه او دمالو په بار حل پیغمبر اسلام خاص د دې خبره مبارکه د دې کې ستاره کې واقعې مبارکه تپوس شو اسالون کعش شهر الحرام کې تعالیم دي تپوس کې ستاسو په اړه د میشته مشرامی دي ینه سم مطلب کې تعالیم د حرام دي جائز دي مسلمانانو ته د سړې قتل نو پاک جواب ورکړه حاویبه جواب یو ته جواب تحقیجي وي او سل یو ته جواب الزامي وي نو خدای له طرفه حکم راغلي جديدا او ہے چې پر مشت محترمي کې او جنگ کول دا واکې چي نه راوړي کل کې تالان فيه كبير ډېر لوی ګناهونه بنېږي دا احترام وړ مشت دي پدې کې کې پتا نو دا کې پتا څه با سمانه نه باندې او کارو شم دکستهونه شي خطا کس دن چې وکړ کنه هغه په دې لویه بنا د خدای غنځا کس دن هم تاسو چې نورې خبره کوي هغه د نخ کاری وسد عن سبيل الله یو تاسو هغه ستې صد عن من کولی چې تاسو نن کوي د مسلمانانان سبيل الله د دین د الله کله مه کړه اسلام سو کوشش کی تاسو را من کړی دی تاسو د اسلام نه هغه اړول دی الله را مولا رحم وكفرا به او كفر كلفعل لعباد الله يا قدين الله بعد الله وكفر به والمسجد الحرام وسد عن المسجد الحرام او بل منك ولد مسجد الحرام مسجد الحرام النبي صحابرات السمر صحابرات فلا صحاب الرسول يهوديه بمكابن دي منكرين انور مكوبهم صحاب دي منكرين نذا غناء واخراج اهل او خپل اهل ده دي مسجد مين هو دي مسجد نه کوم صحابه دي اغي اصل اهل لي چې اغي په دي بيت الله کې او دي کې د الله اکبر اِن الله او تاسو رايو کتابکار دي په ختاسه شویلل د تر ابتداء الله دې نه موږ وایو په الله کفر کول دعا د مسجد حرام نه موږ وایو او د مسجد حرام نه او خپل ځا اهل کو چې کوم ده مسجد حرام ذاتول ويل بي غناوند دي اكبر عند الله تدا الله بنسبان دي دينا يي غناوند دا كيو قتل جي دا اين په اي شک چې كما ميشتراز داخيري غزداو جماع الاخره د پكينو درجبون بدر نو دا د دكه نه لريل وی غناوند نه تاسو تا كيو په خطاسره يولتي بينه اودادي پر غټ غټ غلطه کوي دا نه غني ادر اسه كيو اكبر من القطب او دا هديرا لوي دا دکاکه کتل چې کوم په خطا سره نه شي ابن الحزرمی کتل کوي پر کتل په جزایره وي وردا مو زه ان ترانه شي دا مسلمانانو دا کوي چې امير الاسلام په مدینه وطن او صلی الله علیه کی کسانه کوي کافر قوم مسلمانانو د وختلو نداغي و انه حاربکم محارب حارب جنگجو موږ نداغي سره کتل جایز داغي مقدارو جایز بیا خو دا جنرل مدینہ اسلامک سٹیٹ دی اسلامک سٹیٹ پر سرحدات باندې چوکتریږي نو مسلمانانو د لاږې نمال مال او او اویغیر زکه چې مسلمان ملک خواږې چوکتریږي دای په سرحدات او بارډر باندې چوکتریږي نو به اجازه باندې تیری یو تر کافرانو وتر تر سره سوره 19 وتر تر مسلمانانو فل نشل وجد اوی دمر نو موردارو وی سره دومره خبره وا چې محترم امیاشکي دغه قتل شي الله پرمایي چې بلدا سکه الفتنه اكبر من القتل شرك و دهول ملي د قتل د تا په اوږدو مته سو دا حیونده تخقالې چې په دا شل نه د قتل کې مسلمانانو ته نقصان نشته یو کاپرو ګدار شپ اذان ورته جيم جرمونه قائدو صالح د دین نه منکل دین مزررت ته کوپر قلبا الله تعالی باندې مسجد الحرام نماز پدی که مسلمانو تا مسلمانو تا مزارت تے دبیت اللہ نمان اپول مسلمانو تا او دین تا پک مزارت تے دو پدغا قتل کی از نقصان نشتا او دا تاسو چکم پر مکے پدی که دا اسلام او دا مسلمانو تا روی نقصانات تی بارمی دیا اللہ تلا دا دی یعظم بینی دا دی کاتران دا دی حقیقت اللہ واضحی چیز تاسو بارکی دا دی ارادی اللہ پرما یہ ولا ہے سالون یقاتلونکم ہمیشہ بھی جی نہ تاثیر بجنگے گا حتى يردوک امنینکم تردی پوری یاد دی وجی نہ جی تاثیر واپس کی یا تردی پوری جیتا د مسلمانانو دینم کې اقتصادرونه پیر کور یتوم پکې پیدا کوي نو دا کافر کوشش دی نه ها هغه د مسلمانانو لپاره کې د خیر اراده ورشته ولا یزالون یقاتلون همشبه دي چې جنگي تر دې پورې چې دی وایي تاسو د دین تاسو دی بارکی اللہ یو خبر ورزان پویا گیا کم کس اسلام را اول دے و بیا واردن اللہ سزا زکر گئی و من یرتدی آغا سب حکم دا مرتد دیتیو مرتد شد من کم دستاز دنا عن دینی دا دین خبرنا خیمتو کافر او بیا دے مرش پدر تا خفر بانی دے مرش دی کافر نیو خبران فولائک حبتت اعمالهم اعمال برباد شها اعمال لاڑو کمنځی کړه د حج کړه د کرو جنیسلرا بس دا ټول لاڑو کوول حبتت اعمالو دوباره مسلمان شنه ثواب په ملاوی کې بنه ملاوی کې اسلام را مرو نو چې کومځی کړه د حج کړه جنیسلید هغه ثواب نشته حج او حج دوبارہ طاقت را گئے بیا با پرس حج کی تل را گلے دا زمان گحنا پو مسئلہ رحمت دالہ ویلکہ بہت سواب ملائی گی حج بھی دوبارہ امام سے وہ جبسا حجی تل را بیا طاقت ملاؤ شو دوبارہ مسلمان شو اسلام تر بس آغا مبس آغا شتی تل را گلے گی اور دوبارہ کا طاقت پیدا شو حج با کئی آو چکم نگی اختان د او دا غشتہ سواب و لنشتہ فیل را غلی کموزی کلوی او کرو جائنی سنید حد تک عامالهم عامالی برباد شو نیک عامالی شو دنیا کی کورو لغت تباو شو فی الدنیا والا آخران او نقصان فا آغشتی پا عامال و تسواب نی ملاوی گی او بلو خووی نقصان اللہ بیانی اصحاب و نار او رکی بای انفیاء خالیدون او رکی با ہمیشن نو دادری مقصانات دا آخرت شو او همیشه بکور که سماوی پا آمالوانیشتی اووو فید دنیا سمت لکشه با دنیا کی نو پا دنیا کیم بلا نکساناتو شو چکم منزون وغیر وغیر زائی شو عبادت وغیر زائی شو نکای و نفخذ مسلمانوان دے مرتد شو نکای لگا خد شو کچھر داسی او پسمل شده ده پلار ده ده کافر شو دو اسلام ناڑی دلے لاری مسلمان مسلمان نے اغا مرشد اغا بلاجی عداد دے دتا با نمیل آگی گی اس شیئے با نمیل آگی گی دتا با کہ اس شیئے نمیل آگی گی دیکھا کرو دمیراس نمی حروم و شک دک کرنگی کمرشو مسلمانان نمک براک بندفن کی دک او دک کرنگی جنازہ اغا با بھی نہیں کی ندائی دنیا بھی عامال زیشون کایه لاره میراث نه مخوشه جنازه به کولی کوله او مهلت موتسن اسوار کای بس قتل ورکش دي به قتل کړي بس د حکم قتل له مرتد من بدل دینه فقتلوا او خزرن د اسلام نه پرایہانت ته نو هزه باندې قتل کی خزر جنا به همیشه لپاره جیل کې مسلمان خزر کافر را شو نو همیشه همیشه لپاره جیل شي جیل کې وبرتای نو خزا اسلام قتل نه اگر اسلام احانت تا او دابل جرئ دابل بقتل با باکی ختم باکی فولائکا حدقت اعمالو هم فید دنیا والا خیر دنیا کم اعمال برباد شنون نقصاناتی مشو والآخر آخرت کم سواب مشتا وولائکا اصحاب النار خاوندان لغتی هم فیع خالدون اور کبا ہمیش نو دا مرتد حکم طریقران اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله مکت معلوم کسان ذکر شو ماحود کسان ذکر شو ان الذین امنوا یعنی الایم کے اگے یہ بارے کی زیادہ خبر ہے شر دی رسریو کا تاسے ملک جہاد وکلا پرج کی تمشن دی نو دا اگې بار کې الله <سؤال> تعالی فرمایي ان الذين مؤمنوا کسن چې ایمان یې ورول دي او دا مؤمنانو پیغمبر اسلام څنګه کسن دي ګل وي ولذينا هاجروا هجرته ورته پګې وایره هجرته ورته پګې مو وجاهدوا فی سبیل الله جادم کو ابن الحجر او کافرې د دې کار मेहनत الله دغه سپتینواله کچا کې اریا ایمان او هیجرت او جهاد دي او کچا صرف ایمان او جهاد دي ودکه سپتونه کومه موجود دي اولاي ک ير جون رحمت الله دي دې دې ګمه اوسه دي دې دې یکندر رحمت الله الله به تهل رحمت ورکي والله غفور و انه قد مشتي احترام هغه تختن هغه احترام نه سه ديشي والله غفور رحيم الله بهونکو لپاره مهرباني فاتش و دا مسلا چو اسم یو لسما دو لسما لونگای اور جب نیاش زی کے داز الحجام و خرم اور جب دا اسم آغس مخترمی عز و بقیم کتال نشی کوله نو دے بارا که دا علماء و اقول چوز بم دے که جیحاد کوله مگر دا چه کاتران شروع کی اورا شی دا غی دپا قول چه ابتدان مدی که کتال نشی کول سید جمہور مس کی د دې مشر ته احترام اوس منسوخ دی اوس په دې کې جن جائز دی په دا مسلو هم څنګه چې د علاوه په اتو کې جائز دی د جمهور علما په دغه باندې چې دغه احترام او اوس منسوخ دی الخمر والمس او مسائل, مسائل بیان مخکم مسائل بیان شته محترم مشر مبرک ناوی مناسبت سره دامی او تاسو ته پیغمبر اسلام نشه څنګه دک ته تاسو یو نه درته یو بل ته تاسو سره معنی خبر کړوا 6 من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون السكر دغه نشیوالی سی جوڑاوی ده ده میونه ده کجوری ده میونه ده انگورونا صرف کجوروی لخبره کلو چی ده نشیوالی شیدتا سی جوڑاوی شراب مسلمانانو بس کلپ افترار اسلام دا. او حلال نو ده مکر که خدای پاک آیات نازل کلو بیا مدینه که او آیات نازل شو مدینه که مدینه که بیا او آیات نازل شوی اغا تپوش کړه عمر سره معاصر تپوش کړه دې باره عمر سره ومن تپوش کړه اده کړه نه ماږي جبل سے سنور انصار صحابه پیغمبر اسلام درو شي مونږ ته دې باره باره کې فتوره کا افتنه تل خمر والمیسر فانهما مذهبه للعقل فانهما مذهبه للعقل ومسلبه للمال جواره باره شراب باره کې منتوع انسان عقل ختمې انسان مالوري نو اللہ دک کا نازل کو ورپسی مدینہ کی بیان نازل شو یس علونکہ عنی الخمر والمیسد خل فیہما اثم کبیر و منافر علی الناس دی بارہ که اللہ صرف دک کا بیان کو چیفتے که گنام دا دا دوالا دوالا دوالا یعنی مطلب دانے دا اونوی جداد دوالا خرام دی وہ جداد دوالا اوز کے جواریو کے نو باز اٹیم کے پائدہ پاکے مشتہ مال برا او گٹھے او شراب کو اسکی نباتہ که کے بعد تندرست بدن بړي او اور سرسنا ستاقت بکه پیدا شي خو اور سرسنا پدیک نقصانات ني انسان عقل ختم کی تخور مور تي نه ختم کی بلطرف طرف تجوارے کے بعد ټیم کې سړې تجوارے باندې راجنبی ارسبې بیا پگنی بیا پخره کې په خو جواري شروع کې خزبکه په بیلي مال په کې بیلي انسان لونه شي بالکل آدیم المالش افله کچر د کویده حلال <سؤال> او د حرام بارے کی خبر دی آیت بیان ده بس کله <سؤال> په تا کې کنه تفصيض کړي دي دا بارے ووایي چې دا دی کی ګناه وشته او په دې کې فائدې مشي انسان سره فائدې په دخل کې ده په اړه شپ خو ګناه چې کومه نه نکسانات چې په دې کې پکې سیوالي د دې لپاره فائدې تشراب غواړکه ورپسې دک آیات نازل شو یې سوالونکه د خمر او مېثر کې فيه ماس من کبیر وګوره بیا باندې پره په دغه بازو سکل من کبیر ولا مسندران باندې بازو او او بازو په ګټه قتل نو سکل به او بازه د نظام بچکه نقصانات شته ګناه یعنی د دې کې نقصانات کله پیدا کېږي بیا دا شکار شو د رحمان ابن عوبس الخراقی اته امر الرسول صلی الله علیه و آله وصحبه راوی الخراقی شراب پس کو جماح داخل شو او مستقلتا مخک شو مز شروع کو نقل یا یو هلکا کړم اعوذ متاعوذ یکا قرانه تسجد په بوتونه بعد کینم نن بوتونه بعد لا لا لایته نه نو معنا غلطه شو دا یکا قرانه د تاسو ته بوتونه نو الله تک آیات نازل کیا یو ال مزین لا تقربوا الصلاه منتم سوار امه سره معنا نو مستمنز دیکيږي په کوم وخت کې نشکي ترديب وي چې د نشي نهونه په دې په تکوي شي چې موسوي نو بیا تر مترالی ده مزلخ کرا نو بعضه به شپې نو اسکل نو صار مزل بيلا نه شخت نو بعضه وخت شپې نو اسکل بعضه بسر وخت کې اسکل چې بید آگه نرستو آدبان اپنی مالکیو صحابی نے اغوالی متیارا کڑو مسلمانان رو بیل پائی کے ساتھ اپنی بیوکاس سے او دون خدا سر جیدے والے پاکڑو بہترینی ترگیس او دایتو اخرو او شراب بوس کو او داگا وقتی چکل شراب بوس کو ندی کله سبنه بیان شروع کړو شعرونه اکل بیا د سړي ختم یو پخره فخر مباحثه شروع وو انو دا خبري هغه شروع انو دیوږه یو یو شی نه پاره چې کومه د انصار حج وکړه د خپل کوم داغی صفت او یو انساری جکم دے اغاد کجوری او دے اوخی او جہ میں رواست دا جہ میں دا اڈوکی او دے دکا صحابی سر لے دا جکم شیرون ہوئے دا انسارو خجوی او یو غیر انساری صحابی روگی دے شیرون ہوئے بہیکی دا انسارو حجو او پلان یعنی مضمت بین که انساری روگی دے انساری صحابی او دا اوخوا جہ میں اڈوکی رواست دا رو ا اغه ځحمی که ساعت سي سا پیغمبر علي سلام لراګه د انصاري صحابين سا راځي زمونږه داو زمونږه کور حجره بیان کړ نو وسوماس ابو بكر ايانه په شرع الله راکه بیان مازي هنو دک اياتين بیان ازيشو غوما سي بارکه ان شاء الله خبر شي چې ان بل من عمل رجس لکه زرع فهل انتم متو تاسدينا من هکېګه نو بس داغی نوستو بیا منفقا بیا حرام شو شراب مکمل حرام دا داغی لوس اسکم حرام دے داغی یو بوتروں حرام دا اوڈر حدیث کی راغلہ ہیں اسلام فرموئی شراب حرام دا او چکم انسان شراب سکے او دے ملشیو ہمیشسکے او توبہ یو نخکلہ نو پا خیرت کے بدے انسان تو شراب نہ ملائی اول حدیث کی رازی شراب انسانو سکي پګيړه کې واچي لم تقبل منه صلاتن سک صلاته 40 يومه لم تقبل صلاته 40 يومه صلوي خرزي د دې انسان هغه نه قبولې د دې جوړون کې نچولون سکون کې د سکون کې د دې روانون کې بللون کې خرسون کې واستون کې او خیرات ورکونکو د دې هغه پیسې د ټول حرامه ترمذی په درغاته د ټول لاس ذکر کړي نو شراب آ حرام نه پني باندې په حد ورکول شي شرابي انسان دی حلال غنه د حق وفرده ځکه شریعت ته حرامه د اسکلې ګنا نه ګناي کبیره نساتل په کار بیا د چته دی اې شراب حکم دی او شراب ځان لشي او یو باقي نور سيزونه دي د علاوه نور ذكر شربت دې کتابونه ذکر کړي درې قسم شربت اغم نشرا ولي هم شريعت حرام ورزله چين انسان نشکینو مسکرین داګه نه چ نشي حته ورولې چې په حديث کې راځي کله مسکرین حرام هردا شدار شي سره حرام نو اغم نشرا ولي دېنا علاوه درې نور دي نو دا یو په حرام دې د قرآني نصره او حديث کې راغلي دا نور چې دا حرام دي شربتونه نور دي د سلوور کتابونه ذکر کړي خدایو په رحمت کې سخت دی ادیس پهون کې د دې خرڅون کې جوړون او دا انور سلور دی د علاوه نور سلور شربتون دی هغه نشن راول اسره بدن کې طاقت پیدا کوي د کجو وغيرها نه اوسکو وغيرها نه جوړي هغه چړي کې جوړوي وګه پرتی هغه وګه کې پیدا شي تاسو نور نه جوړي کتابونو سلور نور موږ کېږي واه سلور چدي نو بدن کې طاقت پیدا کوي نا کله جائز مقصد لپاره اس کې بدن کې به طاقت پیدا شي عبادت په انکو نو هغه د او کله لپاره مستی پیدا شیعن. او دا کړیږي نو ری خبره پیدا شي فزول خبرو لپاره طاقت حاصل بیا درست ندی نو بار هاي شرایط کدی آیات کې د هغه بیان پاتې شو جواری نو جواری مترق شکو ندی په دنیا جواری حرام بس معنی یا راشي داغه جواري لريږي بنا ايكن الله يكن شيا مكمل ختم شي او يا انسان په معنا میسر و د څه کومیسر اسانه ده لريږي دي هم 파سانه باندې بلا مال راځي سره به کس پرشي وي نه راځي جواري جواري مختلف شکل لريخه نن سبا د کاندراو له دغړه نه مجاني ملي راولی پتا تاریخي د روپې شي په تکد جواره شکلو نه او یا په دې استرونو کې په بازارونو کې مخکي الته کې تختبانې مې كله تکواله اده سي بنګري ورتولې یا باندې پینځورو پهلۍ پښتاکي کې یا باندې چوغټه نو الته وسر سلې کې لې نیم سلې کېږي هغه باخ یا پرایس ګاڼو دې ویدا ګاڼو دې او دا ټول شکلو نه دي د جواره جواري الته هر کې او ګور لګیږي او شراب ته تورل شرابونه کې د په تور شربت نیم کې دا قرآن دی ودي ايا ته کتاب مسلماناني اور پس ويس الونا کما زه يونې په کومي او مسلمان بلا بیان دي تا ته تاسو کي چې څه خرچ کو کولې نه هغه شي ته د حاجت مسواک دی اخو لازمي برکت یو دا یوه دنا اندازه د نو نقلی څه د خاطبال ورګې لاول کو د خپل فرضي واجب واجبې خرچي د فزي خرچ نه د بچو خرچ نه داس باندې کېږي داسې پرې بل د خپل ځان لپاره دام له جوړ په ډول ورګې خپل بل تناس نسې دام د دې نه په برابر د پام زمویت خرچ کای شي اغوار کنش دا اللہ کلار کی ازاکی سواب حاصلونش قذالک یو بیون اللہ لکم الآیت دنعا لکم تدفل کرو دی آیت کسنون کبسیلون نا انشاءاللہ سبا سبا دواز یې سوالونه که تاسو کیسه نه نه شامل حرام مبارد میشته محترمه کې کېتالین پیې نه د جنگ مبارک کې پیچ پدې کیوشی پدې کېتالې شي دغه مبارک ته پوسکو کلوه پلانوران څه کار کوي چې جنگ په دې میشته محترمه کبیرون دغه له ګنادا قصدن چې د جنگ کې صحابو نه شن او وسددنا ما قال ان سبيل الله بالارض قالنا تديننا وكفر به وكفر قالنا والمسجد الحرام ما قال د مسجد الحرامنا واخراج اهله او خلعان د دا مسجد الحرام منه د مسجد الحرامنا ندهقون سلام الله د عند الله په نس د الله باندې دا درحقه او دا څنګه ستاسو لوږه کوم او شرک لري هغه او جنا مینه د رب کتل شه دي تر صحابه نجکم دی لوږه جوړونه ده ځکه کتل او مشرک د شرک تیبا شرک مرشنو که بس لڑ جهاننو که اگرچه تو باتی کب لیگی اکا پا قتل من شو قتلنا تو وہ انو باصل رب یاو انجنت تزیر تو با بہن لواسی شیش پارس کی برای شرک نو قتلن شرکنو بی عظیم و بنا وَلَا اَذَا اَنُوَا نَوَا نَمَيْشَ وِلَا قَابِرَانِ يُقَادِنُونَكُمْ چِ جَيَنگِي بَتَارَ السَّرَا حَتَّى دَدِي یا حتا ترجی پوری او دو کوم جوابس کتاب زو اندی لیکم د دین ستاسو نه ای نستاهوت او چرتا کتهوسی و من یقتبنا و من یقتب داسه چیواله اسلام نا فیا متفسد بیا مل شو او هغه دته چره کافر او کافر او په نا نوفا اولائكا دارتا سانجری حبدتت آمان ون برباد ونیک آمان ونبريفت دنیا که دنیا که تفصیل موبا عمالی رعی السواب في نمیداری والآخرت ای باخرات که دنیا که برباد شو مسلمان شیوه پس نرازی آخیرت که برباد شوه آسواقی نشتا و اولائكا دارتا سانجری اصحاب اللہ رحان دار نورده همخیان خالدون ریبا احمی شیدی اور که دیاو ځانګړي جديګام نو باندې دیو کافي رسني دی چې مسلمانۍ مسلمان شوې نه نو دا یو مسله آسن مسلمان شو په کوپر کې نه دی نو کاوی وو ثواب او د ټولو مخدومونو د شنو په هڅه کار کوي لري کله مسلمان نه تر شي بیا کوم څه ملایږي او کافر رسني دی مسله نو چې وو کافر رسلات مسلمان نه وروړل ا مسلمان شه کفر کې چې کوم نیک کار نه کړی نو په هغه کفر باندې هغه څه ملایي هغه کفر باندې هغه کفر کې چې کوم کارونه نیک کارونه کړی دي هغه نیک کارونه د ثواب ملایيږي ا معلق د ایمان او اسلام په اندازه ورکی او انن لمی مایکنہ گسنا من جی معنی رول دی ول دی نا گسان حاضر جهتر کړه و جہاد جو جهاد تم حکم شامل له کوئی اشاره دوا دات کسان چ کمتلی فسریه کی جہاد کړه دې بس بیل الله کټاله الله په زندان الله په الله کلا ولاء قائدان انسان جی ی رجو نادی امید دری ی امید دیری ی کین لرحمت الله در رحمت الله دی تبع الله رحمت ورکید دی امید لری ی دی, دی لری والله ولا تلجای مکرن بہون گرے چکه ما حتا شدا غیر دین مہربان رہے یسلو او مبارز دوارای کی کلهای په هغه هیما په دغه ډول کې مرتبي خونان ويلا ان یې نوکسانات کی و ومانا د اول الناس اوس پیدا دي د خلقو سنا سپیدې دي د फायده په مشته फायدو په مقابله کې نوکسانات په مشته وایې انهما غناد دی ده یا اکبر او ادي کوی نه منته هیما ندی کې د حلتو د حرمت بیان نه اوبه ورسوله دا پکتوازه دی چې خلک د کوتولې یا زیانانات کېشتل <سؤال> نو څه کسان روز کې پریول وای حاصل ول د ابوس کدای کوم فرنګيوبايي د باني لکه له تاسو سره <sales> آیات ته پام کوي چې تاسو حي او ستاسو <سوز> د بارا ته تته کوم وروچې تاسو